So, nachdem wir jetzt gerade bei Zeitgeist fertig sind, habe ich mich dann auf den Weg zum Römer gemacht, sitze jetzt hier mit Janine Wissler von der Partei Die Linke und sie erzählt uns dann mal, was sie jetzt da so alles tut. Hallo, Janine. Hallo. Ja, ich äh, bin Janine Wissler, ich wohne in Frankfurt, bin 30 Jahre alt, ich bin Mitglied des Hessischen Landtags seit 2008, ich bin Fraktionsvorsitzende meiner Fraktion und da wäre eine Kleine Fraktionen sind, mit nur sechs Abgeordneten habe ich auch ein ziemlich breites Aufgabengebiet, also von Wirtschaftspolitik, Verkehrspolitik, Hochschulpolitik, Kultur, Energie, Berufsausbildung, ähm, also ein ganz breites Feld. Zudem bin ich im Bundesvorstand meiner Partei und ähm, ja auch hier in Frankfurt noch aktiv. okay Was tut man den ganzen Tag, so als Linke in einem CDU-Parlament? Ach, ähm, naja, das ist ganz vielfältig. Also zum einen schreibt natürlich das Parlament einen gewissen Rhythmus vor. Also wir haben einmal im Monat haben wir eine Plenarwoche, wo das gesamte Parlament zusammenkommt und Plenardebatten stattfinden. Ähm, dazwischen tagen die Ausschüsse. Ich bin im Wirtschaftsausschuss und im Wissenschaftsausschuss ähm, die tagen noch. Dann hat man natürlich wöchentlich eine Fraktionssitzung. Wir versuchen aber auch als Linke, weil wir glauben, dass wir grundlegende Veränderungen nicht alleine über das Parlament und schon gar nicht über den Hessischen Landtag erreichen können, auch sehr viel Außerparlamentarisch zu machen. Also will heißen, dass wir selbstverständlich ähm, natürlich alle sehr aktiv in der Partei sind, aber dass wir auch in außerparlamentarischen Bewegungen aktiv sind, dass wir versuchen, die zu unterstützen, die zu stärken. Ähm, und äh, ob das hier in Frankfurt die Bewegung gegen den Flughafenausbau ist, ob das jetzt Occupy ist, wo wir zumindest äh, versuchen, auch eine Unterstützung zu geben, ob das Bewegungen gegen Krieg ist ähm, oder gegen Sozialabbau, ähm, das versuchen wir. Wie unterstützt denn die Occupy-Bewegung? Also wir haben es jetzt hier als Landtagsfraktion ganz praktisch so gemacht, wir haben eine ähm, Hütte, die, eine, eine Holzhütte, die haben wir damals im Hüttendorf ähm, im Kelzerbacher Wald aufgestellt, als die Proteste gegen den Flughafen dort campiert äh, haben. Diese Hütte ist insofern ein bisschen berühmt geworden, dass dann die hessische CDU sich sehr darüber aufgeregt haben, dass wir ohne Baugenehmigung eine Holzhütte dahingestellt haben. Und ich glaube, es ist die einzige Holzhütte auf dieser Welt, zu der ein Innenminister eine Regierungserklärung abgegeben hat. Es gab nämlich wirklich im Hessischen Landtag vom heutigen Ministerpräsidenten, damaligen Innenminister Bouffier, eine Regierungserklärung zu dieser 2x2 Meter Holzhütte aus dem Baumarkt, der gesagt hat, also das ist wirklich ähm, ein Schlag ins Gesicht gegen den Rechtsstaat, ähm, dass wir als Landtagsfraktion da einfach so eine Hütte hinbauen. Wir haben gesagt, das ist unser Wahlkreisbüro und ähm, haben dann gesagt, wir wollen das als ein symbolisches Zeichen setzen, diese äh, Hütte dort aufzustellen. Genau, und die Hütte, die steht jetzt im Zeltdorf Occupy. Okay, da steht jetzt die Hütte. Ansonsten haben wir als Kreisvorstand ähm, auch Geld äh, gegeben für ein Zelt, damit man dort Veranstaltungen machen kann. Also wir versuchen das, einfach viele Mitglieder von uns sind dort und wir versuchen so ein bisschen logistisch, wo wir es unterstützen können, das zu unterstützen, weil wir einfach zeigen wollen, wir sind natürlich solidarisch damit. Okay. Warum seid ihr das? Seid ihr das, weil, weil ihr gegen ähm, die Macht der Banken seid und was mit Occupy zusammenhängt? Oder seid ihr das auch vielleicht, um irgendwo ein paar Stimmen generieren zu können? Ist es für euch Wahlkampf dort? Naja, zuerst mal ist es so, dass wir uns natürlich sehr gefreut haben, dass so viele Menschen sagen, wir müssen was machen gegen die Macht der Banken. Ja? Und ähm, wir halten es für absolut notwendig, also, dass es außerparlamentarische Bewegungen gibt, die sagen, wir brauchen eine demokratische Gesellschaft und keine Gesellschaft, in der letzten Endes die Banker oder die Finanzmärkte das Sagen haben und wie gerade im Moment, dass Finanzmärkte ganze Staaten zugrunde richten. Darüber haben wir uns sehr gefreut und ähm, deshalb wollen wir das unterstützen und wenn wir unterstützen, muss nicht überall immer das Logo Die Linke drunter stehen. Ja? Also klar, wir, sind, wir, können uns ja, wir werden uns nicht verstecken, also wir sagen natürlich auch, dass wir von der Partei Die Linke sind, Aber wir wollen diese Bewegung selbstverständlich nicht vereinnahmen, wir wollen die mit unterstützen. Und ob dann am Ende jemand die Linke wählt oder nicht, das können wir eh so nicht beeinflussen. Ne? Aber wir wissen auch, Wahlen alleine helfen ja nichts um Gesellschaft zu verändern, sondern entscheidend ist, was passiert zwischen Wahlen und schaffen wir es, gesellschaftliche Opposition aufzubauen. Und das ist uns wichtig. Ähm, habt ihr Diskussionen führen müssen aufgrund eurer Plakate, die ihr bei hattet, bei Demonstrationen oder ähnliches? oder ist euch bewusst, dass Occupy eine unpolitische Geschichte eigentlich sein soll? Also ich weiß nicht, ob Occupy sie wirklich so versteht, aber jetzt von außen, also ich glaube, von außen wahrgenommen ist das ja auch alles andere als eine unpolitische Geschichte. Also es ist vielleicht, also es ist nicht parteipolitisch, mhm. ja, so und ähm, na ja, also ich, ich denke, dass es ist eine Frage von Fingerspitzengefühl einfach ist. Also selbstverständlich müssen auch Mitglieder äh, der Partei Die Linke oder auch ähm, anderer Organisationen die Möglichkeit haben, sich dort zu beteiligen, wenn das ein demokratischer und breiter Protest sein soll. Aber uns ist natürlich auch klar, dass wir das jetzt nicht mit ähm, Dutzenden von Fahnen fluten sollen, weil das natürlich dann einfach der Eindruck entsteht, wir wollten da irgendwas vereinnahmen und das wollen wir selbstverständlich nicht. Also ich glaube, das sind keine solche ganz grundsätzlichen Fragen, sondern da braucht man einfach Fingerspitzengefühl von beiden Seiten und das ist lösbar. Ähm... Was wäre für dich ein Grund Occupy zu unterstützen, wenn du jetzt dazu aufrufen würdest? Oder andersrum, hast du dazu aufgerufen irgendwo im Parlament? Hast du dafür gesprochen? Hast du dich für Occupy ausgesprochen? Ich hatte bisher noch gar keine Gelegenheit, das zu tun, aber wir haben nächste Woche Plenarsitzung und da haben wir einen Antrag eingebracht. Ähm, ich sage jetzt mal unter dem Motto, ähm, Proteste gegen Banken macht ernst nehmen, wo auch ein Bezug zu Occupy drin ist. Das haben wir ins Parlament eingebracht und da gehe ich davon aus, dass wir dazu nächste Woche eine Debatte haben. Und selbstverständlich werden wir sagen, dass wir solidarisch an der Seite all derer stehen, die sich wehren gegen ein System, das maßgeblich ähm, von, ähm, von den Herrschenden ähm, ja, sehr undemokratisch gestaltet wird. Und das ist Attack, das ist Occupy, das ist Comeback, das ist die Umzingelung im Bankenviertel, das wir jetzt haben, die wir jetzt haben werden. Morgen, wohl? Morgen, die morgen stattfinden wird. Ja, und so verstehen wir das auch, also das Parlament auch zu nutzen, um soziale Bewegungen, ja, um die auch auf einer parlamentarischen Ebene zu Wort kommen zu lassen. Habt ihr Geld gespendet? Dem Camp? Ja, haben wir, ja. Also der Kreisvorstand, hat, der Kreisvorstand hat dieses Zelt finanziert und wir haben aber auch als Landtagsabgeordnete aufgerufen zu spenden und wir haben auch, also wir haben als, nicht als Fraktion, sondern als Landtagsabgeordnete haben wir ein Konto, ein Solifond-Konto, mit dem wir solche Dinge unterstützen. Okay, nochmal aus deiner Sicht, warum ist Occupy unterstützenswert? Aus deiner persönlichen Sicht, nicht unbedingt aus, aus Sicht der, der Politiker. Naja, das kann man ja schwer trennen. Also ich bin ja, äh, ich bin ja quasi nicht äh, mehrere Persönlichkeiten, sondern, äh, naja, Occupy ist für mich unterstützenswert wert, weil es einer Wut, die es in großen Teilen der Bevölkerung gibt und ein Unverständnis über die derzeitige Politik, eine Stimme verleiht. Und weil es, glaube ich, eine Möglichkeit ist, so eine Ohnmacht zu durchbrechen. Also die meisten Menschen lehnen diese fürchterlichen sogenannten Rettungspakete ab. Und die meisten Menschen haben das Gefühl, dass irgendwas total falsch läuft. Aber sie sind ziemlich ohnmächtig und resigniert, weil sie das Gefühl haben, wir können ja doch nichts machen. Und deswegen finde ich es toll, wenn es ein Zeichen gesetzt wird, ob das in New York an der Wall Street ist oder hier äh, vor der EZB, zu sagen, wir können was machen. Ja, wir sind nicht ohnmächtig. Wir können ein Zeichen setzen. Und ich habe das Gefühl, dass das viele Menschen begeistert und beeindruckt. Das Problem ist, viele Menschen wissen gar nicht, worum es geht bei Occupy. Ich habe heute im Camp ich mehrere Stimmen eingefangen. Insgesamt so 10 Minuten Material von Stimmen, wo ich halt gefragt habe, äh, von Menschen, die da vorbeigegangen sind oder da durchgelaufen sind, Zuschauer, Zaungäste, und die habe ich halt gefragt, was sind denn die Ziele der Occupy-Bewegung? Was verstehen Sie jetzt darunter? Man konnte es mir nicht sagen. Da konnte mir keiner ein klares Ziel sagen können, was damit jetzt äh, ja, uns sendet. Hast du da ein Ziel? Also siehst du jetzt, dass das ist jetzt der, der Schritt, der Prozess und am Ende steht ein Ziel. Oder mehrere Funktionen. Also, das so. ist doch das richtige Stichwort, das ist ein Prozess. Okay. Also, ich verstehe das so, und das ist natürlich eine sehr heterogene Bewegung, so wie ich das wahrnehme, ich verstehe das so, dass doch, doch Menschen auf die Straße gehen und sagen, so wie das im Moment funktioniert, so dass eine Politik gegen die Mehrheit der Menschen gemacht wird. Eben mail Adresse von Finanzmarktakteuren, e mail Adresse von Banken, so geht das nicht weiter. Und wir wollen erstmal ein Zeichen setzen, dass es so nicht richtig ist. Und das finde ich erstmal, das, das kann man auch erstmal so anerkennen. Ja? Also, ich sag mal, als die Franzosen am 14. Juli 1789 die Bastille gestürmt haben und die Französische Revolution ähm, ausgelöst haben, da hatten die ja auch noch keine Vorstellung, wie die äh, Verfassung später aussehen soll ja? und wie der Staat später aussehen soll. Ähm, ohne das jetzt direkt äh, vergleichen zu wollen, das ist sicher eine andere Situation. Aber ich glaube schon, dass es auch ein Recht gibt, erstmal auf die Straße zu gehen und zu sagen, mir passt das so nicht, wie es jetzt ist, ohne dass man schon eine andere Welt konkret vor Augen hat. Ich denke, das ist doch der nächste Schritt für diese Bewegung, eben jetzt auch Forderungen zu entwickeln und zu überlegen, wer ist dann auch Adressat unserer Forderungen. Ja? Aber ich denke, dass es ein Prozess ist, der jetzt erstmal losgetreten ist, dass man sich erstmal Freiräume schafft und sich auch die Möglichkeit schafft, eben in einem solidarischen in so einem solidarischen Diskussionsklima in so einem Camp Erforderungen zu entwickeln. Hast du das Camp schon mal besucht? Ich war schon mal dort, ja. Ähm, Habe auch das Gefühl, dass ähm, die... Also, dass es auch wichtig ist, dort einen Ort auch zu schaffen für politische Diskussionen. Also, ich habe jetzt mitbekommen, dass letzten Sonntag, wo ich leider nicht da war, ähm, dort Diskussionsveranstaltungen im Camp waren und ähm, wohl auch sehr gut besuchte Diskussionsveranstaltungen und ich kenne auch, gerade das ist auch meine Erfahrung, ein bisschen aus der Studierendenbewegung, in der ich auch lange, länger oder immer wieder auch aktiv war, dass wenn man sich solche Freiräume schafft, indem man etwas besetzt, ja, okkupiert, dass es dann auch sinnvoll ist, diese, diese Räume auch zu nutzen, um eben, ja, auch ähm, sowas wie Ideen zu entwickeln, Vorstellungen zu entwickeln von einer anderen Welt. Dann machen wir mal einen Rückenschlag zu, zu dir und dem Thema äh, Die Linke. Wie lange bist du dabei? Naja, also ich bin äh, sozusagen seit Anfang an dabei. Also ich komme nicht aus der PDS, sondern aus der WSG. Äh, ich war vorher bei Attac. Ähm, und kam dann direkt, als es so die Idee gab, man könnte doch eine Partei links von der SPD gründen. 2004. Von da an bin ich auch dabei und habe dann äh, wir haben wir hier die WSG gegründet und dann ist die Partei Die Linke daraus entstanden. Also von daher kann man sagen, was die WSG angeht, von Beginn an. Okay. Ähm, du warst mal natürlich schon über politisch unterwegs, wahrscheinlich. Naja, schon immer. Also ich, ich komme aus einem ziemlich aus einem politischen Elternhaus und ähm, bei mir hier zu Hause wurde viel über Politik immer geredet. Und so richtig aktiv bin ich, naja, seit ich halt so 16, 17 bin. Okay, CDU-Politik zu Hause? Nein. Nein, SPD? Nein, auch nicht, sondern schon auch links von der SPD. Okay, links, ja. meine Also meine Eltern, also ähm, meine, Eltern, meine, meine Mutter ist heute selber aktiv in der Partei. Mhm. Äh, meine Eltern kommen auch morgen beide auf die Demonstration, mhm. waren auch schon im Camp und ähm, sind auch äh, sehr begeistert von Occupy. Die waren auch auf der allerersten Demonstration dabei wo ich leider im Urlaub war, aber meine Eltern, äh, das war lange geplant, dass ich da nicht da bin, aber meine Eltern waren dort und haben mir dann davon erzählt. Ja. Also ich komme aus einem linken Elternhaus. Ja. Ähm, wenn die, im Rückblick, die Partei Die Linke, einfach mal im Rückblick so auf alle Parteien, die es seit in dieser gab, im Rückblick auf die PDS, im Rückblick auf die DASG, auf die DKP, also im Rückblick auf alle Kommunistische sozialistischen Parteien einfach mal zurückgeblickt. Mhm. Ja, in Deutschland. Was macht die Linke anders? Was unterscheidet die Linke? Ich glaube, dass ein ganz entscheidender Unterschied ist, dass es mit der Linken gelungen ist, also einmal eben eine Partei links der SPD aufzubauen, aber dass es zum ersten Mal gelungen ist, wirklich einen wirklich relevanten Teil. Aus der SPD rauszubrechen dafür. Ja, ich denke, dass die ganzen anderen Spaltungen, die wir hatten, jetzt mal die USPD beiseite gelassen. Ja, also, das war sicher, also, die hatten ja am Ende auch, was weiß ich, 500.000 Mitglieder stellenweise, ja, und die waren natürlich riesig. Aber ich denke, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik das erste Mal ist, dass wirklich ein relevanter Teil von Sozialdemokraten dieser Partei den Rücken gekehrt haben. Und das hat natürlich viel mit Gerhard Schröder, mit der Agenda 2010, mit den Harzgesetzen zu tun. Und ich glaube, dass eben dieses historisch Neue an der Linken ist, dass wir es wirklich eben geschafft haben, ähm, ja nicht nur an den Rändern der SPD das, um Menschen zu gewinnen, sondern wirklich aus dem Herzen, aus der Mitte heraus. Und das hat der SPD unheimlich wehgetan, vor allem die ganzen Gewerkschafter, die gesagt haben, jetzt reicht es und jetzt kommt mal eine neue Partei. Das würde ich sagen, ist vielleicht das historisch Neue und sicher ist es natürlich auch ein so pluralistisches und so breites Projekt, wie das in der Geschichte der Bundesrepublik auch noch nie der Fall war. Also in anderen äh, europäischen Ländern haben wir vielleicht auch so eine breite Linke, aber die versammelt sich nicht in einer, sondern in zehn verschiedenen Parteien. Wir haben das heute alles in einer Partei, es gibt viel Diskussion, es gibt auch oft Streit, aber wir sind alle unter einem Dach und sind eine vereinigte Linke. Was unterscheidet denn die Linke von der SED? Eine ganze Menge. Also, also äh, zum einen ganz äh, ganz äh, objektiv äh, ist natürlich die Linke heute eine klare Oppositionspartei, ja, was man ja nur von der SED, die eine Staatspartei war, überhaupt nicht ähm, sagen kann. Aber äh, vor allem unterscheidet uns natürlich die Inhalte. Also das ist, ähm, das ist natürlich ganz klar. Haben, oder? Ich meine, die Mitglieder sind ja schon irgendwo die gleichen, zumindest in verantwortlichen Positionen. Nein, das würde ich so nicht sehen. Also die Mehrheit der SED-Mitglieder ist ja heute nicht in der Linken. Also die wenigen SED-Mitglieder, die nach der Wende zur PDS gegangen sind, also das waren nicht sehr, sehr viele. Also wenn man sich mal anschaut, wie viele ehemalige SED-Mitglieder auch zur CDU beispielsweise gegangen sind, ja? viele hochrangige Funktionäre. Also das sieht man ja auch daran, wie viel wie riesig die SED war und wie winzig dann die PDS irgendwann war. Ja? Also da sieht man ja schon, dass es ganz so viele nicht gewesen sein können. Sicher gibt es auch heute in der, mit-, in der Linken äh, Mitglieder, die früher Mitglieder der SED gewesen sind. Ja? Aber wichtig, vor allem wichtig ist, äh, dass wir natürlich ihren inhaltlichen Bruch gemacht haben und gesagt haben, äh, der Stalinismus ist äh, nicht Fundament dieser Partei, im Gegenteil, die Abkehr vom Stalinismus. Der Sozialismus ohne Demokratie ist kein Sozialismus mit den Worten von Rosa Luxemburg. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Gregor Gysi bei der Partei Die Linke ja nun mal federführend ist als Fraktionsvorsitzender, der sich meines Wissens nach nie für irgendetwas aus seiner Vergangenheit entschuldigt hat bei der SED, wo ja nachweislich ist, dass er Dinge getan hat, die moralisch und ethnisch verwerflich sind, wie, wie ist das zu rechtfertigen? Naja, das ist jetzt. Also Fakt ist ja, dass Gregor Gysi seit der Wende mit diesen Vorwürfen konfrontiert ist, auch, gewisse, auch ge einige ähm, gerichtliche Verfahren äh, deshalb ähm, angestrengt hat und es de facto so ist, dass ihm ja da erstmal nichts nachgewiesen werden konnte. Äh, Gregor Gysi hat als Anwalt in der DDR gearbeitet und ähm, hat dort ja auch, ähm, hat auch äh, sehr regimkritische Menschen dort vertreten. Ja? Aber was die genauen Details angeht, muss man Gregor Gysi fragen. Ich glaube, dass er ähm, heute auch eine ganz wichtige Figur für die Linke ist. Und dass auch er ja nun unmissverständlich klargemacht hat, auch immer wieder, ähm, was er von der DDR hält und ähm, wie er zu diesem System steht. Aber er war ja informeller Mitarbeiter. Naja, das ist ja genau die Frage, über die es eine ganze Menge Gerichtsverfahren gibt, äh, was so nicht, sich nicht bestätigt hat. Aber es steht im Raum. Es steht im Raum, ja. Es, es steht im Raum. Es wurde immer wieder auch in den Raum gestellt, ganz bewusst. Der äh, Fakt ist, ähm, ich werde, also das sind natürlich Verdächtigungen, da verteidige ich mich auch nicht. Nein, nein, ich ja. will den auch nicht verdächtigen, ja. das darf ich wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, aber ich möchte ja schon irgendwo wissen, was passiert, wenn rauskommt, dass es so war. Was will denn dann passieren? Würde das der Partei Die Linke maßgeblich schaden? Also ich würde gerne, nicht gerne auf solche hypothetischen Fragen, was wäre, wenn und über was würde wen rauskommen. Also da kann man natürlich auch bei anderen Leuten, auch aus anderen Parteien sagen, was wäre, wenn rauskommen würde. Für mich ist doch das Entscheidende, dass, dass es heute eine Partei im Bundestag gibt mit der Linken. Wir sind doch diejenigen, die immer, wenn es darum geht, Bürgerrechte zu beschneiden, wenn es darum geht, die Vorratsdatenspeicherung durchzusetzen, die Online-Durchsuchung durchzusetzen, die Rasterfahndung. Wir sind doch diejenigen, die sagen, das ist Eine Fehler, das ist falsch, Bürgerrechte dürfen nicht beschnitten werden. Aber warum, das ist doch, wenn ich da kurz einatmen darf, warum, warum ist die Vorratsdatenspeicherung falsch? Naja, weil wir grundsätzlich der Meinung sind, dass es ein Recht auf Intimsphäre gibt und ähm, dass wir ablehnen, dass ein Staat immer weiter immer mehr Überwachungsfunktionen bekommt. Gerade weil wir der Meinung sind, eben mit den Worten von Rosa Luxemburg, dass Sozialismus ohne Demokratie nicht funktionieren kann und deswegen setzen wir uns nicht nur für soziale Gerechtigkeit ein und für einen höheren Hartz-IV-Satz beispielsweise, sondern genauso auch dafür, dass die Menschen ihre Freiheiten haben. Eben genauso, dass sich ähm, Menschen ähm, in, in Bewegungen engagieren können, dass sie ähm, keine Angst haben müssen vor staatlicher Repression, wenn sie in der, in, der, in der gesellschaftlichen Linken, wenn sie in Protestbewegungen aktiv sind. Hm, ja, aber gut, welche, was habe ich da zu befürchten? Welche Repressalien natürlich da zu befürchten, wenn ich jetzt bei, bei Occupy mitmache? Da habe ich ja nichts zu befürchten. Ja, das kommt darauf an, in welcher Position man ist. Also das kommt natürlich darauf an, was man, sicher hat man da als Student oder als Schüler vermutlich erstmal nicht sehr viel zu befürchten. Wenn man heute in einem Betrieb ist, wenn man heute im öffentlichen Dienst ist beispielsweise, dann kann das schon anders aussehen. Also dann kann es natürlich schon Schwierigkeiten geben, auch wenn man sich politisch in dieser Weise engagiert. Bist du persönlich in deiner Funktion für die Privatisierung von Banken? Für die Privatisierung von Banken? Ja, Entschuldigung, für die Verstaatlichung. Ja, auf jeden Fall. Ich war gerade woanders. Ja. Für die Verstaatlichung von Banken. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass diese Krise gezeigt hat, dass das mit, dass die privaten Banken und das ganze Bankensystem, wie wir es heute haben, dass das völlig versagt hat. Und es gibt in dieser Krise einen Rettungsanker und dieser Rettungsanker sind in Deutschland die Sparkassen und das sind die Genossenschaftsbanken. Wenn wir die nicht gehabt hätten, wäre die Krise viel heftiger gewesen. Weil ich glaube, dass man überlegen muss, auf welcher Grundlage, wie funktioniert eine Bank? Und ähm, ist, wenn man sich das Ziel setzt, 25% Rendite zu machen, wie die Deutsche Bank, dann ist klar, dass man das mit Sparbüchern alleine ähm, und ein paar Krediten an den Mittelstand natürlich niemals erreichen wird. Sondern 25% Rendite erreicht man nur, indem man zockt. Ähm, aber die Sparkassen zum Beispiel haben einfach ein anderes Prinzip. Die müssen nicht 25% Gewinn machen. Wenn sie Gewinne machen, dann fließt das in die in die örtliche Sport, in die örtliche Kulturförderung und die Sparkassen sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied ähm, im Vergleich zu den Privatbanken und deswegen bin ich der Meinung, man kann nicht nur die Pleitebanken verstaatlichen, wie die Hypo Real Estate und die Verluste dem Steuerzahler aufbürden, sondern wir müssen die Banken, die Gewinne machen, die müssen wir verstaatlichen, weil eben zum Beispiel die Deutsche Bank hat ja nur an allererster Stelle mal profitiert von der Rettung der Hypo Real Estate und den ganzen anderen Rettungspaketen. Da ist Verstaatlichung nicht Enteignung. Naja, also ist, das Grundgesetz lässt ja auch Enteignungen zu, ja, also ich sag ja, naja, also ähm, was im Moment passiert, ist ja gerade das Gegenteil, also im Moment finden ja Enteignungen de facto statt. Aber im Moment werden die Steuerzahler enteignet. Ja, Also ich meine, die Frage ist, Deutschland steht jetzt gerade im Euro-Rettungsschirm mit 211 Milliarden Euro gerade. Ich meine, nur für den Fall, dass diese astronomische Summe jemals äh, irgendwie relevant werden sollte. Wer zahlt das? Das ist eine Enteignung, würde ich sagen. Ja, Oder wenn die ganzen, was ist mit den alten Menschen, denen erzählt wurde, ihr müsst jetzt privat fürs Alter vorsorgen, ihr müsst jetzt eure Rente an den Kapitalmärkten verdienen. Ja, die haben eben gehört auf auf auf die, die Lehman-Zertifikate oder so. Haben, die wurden enteignet durch diese Finanzmarktkrise. Die haben teilweise ihr ganzes Erspartes fürs Alter verloren. Und deswegen finde ich, müssen wir erstmal die, über diese Enteignung reden, die alltägliche Enteignung einer, eines Großteils der Bevölkerung. Warum? Oder anders kein Warum? Warum vielleicht später? Was müsste passieren, damit die Linke eine ernstzunehmende? Alternative bei den etablierten Parteien auf Bundesebene ist, mit einem Regierungsauftrag. Was müsste passieren? Also eine ernstzunehmende Alternative sind wir ja jetzt auf jeden Fall schon. Ich meine, wir sind von 11,9 Prozent der Wähler in den letzten, bei der letzten Bundestagswahl gewählt worden. Also ich würde sagen, das ist schon sehr ernst zu nehmen. Wir sitzen in 13 von 16 Landtagen. Die Regierungsfrage, das ist, ähm, die Regierungsfrage hängt natürlich ab von politischen Inhalten. Also es geht ja nicht um Regieren, um das Regierenswillen, sondern es geht um Inhalte. Ja? Also und ähm, deswegen ist für mich eine ganz entscheidende Frage, um das jetzt einfach mal einen einem Punkt festzumachen. Äh, solange die Bundesrepublik Deutschland äh, deutsche Soldaten in Auslandseinsätzen hat, kann, äh, halte ich es für völlig unmöglich, dass die Linke sich an der Regierung beteiligt. Und solange SPD und Grüne daran festhalten, sehe ich da überhaupt keine Möglichkeit für eine Zusammenarbeit. Das ist ein Punkt. Ja. Die Warum? Agenda 2010 ist der nächste. Aber machen wir zuerst den Auslandseinsatz. Warum? Was ist falsch? daran? Falsch daran ist, dass ähm, wir glauben, dass wir Frieden nicht dadurch schaffen, dass wir Soldaten irgendwo äh, in die Welt sch schicken, sondern wir müssen das Geld und das ist ja diese diese Auslandseinsätze kosten ja äh, Milliarden. Äh, dieses Geld müsste in die Entwicklung äh, gesteckt werden, in den zivilen Aufbau. Ja? Es ist doch völlig absurd, äh, dass jeden Tag äh, etwa 20.000 Kinder an Hunger sterben, da sagt keiner und keiner tut etwas dagegen. Ja? Also das ist doch ein Völkermord, was da im Moment auch passiert in, in, in Afrika, wo die Menschen des Hungers sterben, dort muss gehandelt werden ja, und ähm, die Konflikte müssen friedlich beigelegt werden, wo es welche gibt, aber ich glaube nicht, dass deutsche Soldaten und das sieht man ja in Afghanistan, also Afghanistan ist ja das beste Beispiel, dass es eben nicht dazu führt, dass eine Gesellschaft friedlicher wird, sondern die Menschen das als Besatzung empfinden und deswegen sagen wir, wir müssen die Bundeswehr dort abziehen. Aber Ist es da auch nicht vielleicht irgendwie die nicht, das Nicht-Übereinkommen mit den USA zum Beispiel? Ist das nicht auch ein weiteres großes Problem, dass man sich da nicht annähern kann und auch nicht annähern will, weil es der Klassenfeind ist? Die USA sind für mich nicht der Klassenfeind. Nicht sondern? die USA. Sondern? Ja, also ich meine, wir erleben ja auch gerade in den USA eben eine Occupy Wall Street Bewegung und anderes, ja. Also ich, für mich läuft die Grenze nicht zwischen Ländern. Sondern? Ja, sondern zwischen oben und unten. Okay. Gut, aber die USA sind ja maßgeblich daran beteiligt, dass Na. eine Besatzungsmacht dort aufgebaut wird in einem fremden Land. Ja. Die sich dann halt automatisch die Mandate holen, die die brauchen und auch das tun und lassen können auf der Welt, was sie gerne möchten, eben weil sie es können. Mhm. Somit ist ja der Rückschluss, dass wenn die Linke einen Regierungsauftrag hätte, es keine Soldaten im Ausland gäbe für die USA. Von denen dann inszeniert das. Mhm. So. Was würde dann passieren? Hat die Linke das weiter gedacht, was dann passieren würde, wenn die wirklich Nein sagen würden? Es keine Soldaten zur Unterstützung des... Äh was soll da passieren? Gerhard Schröder hat ja auch gesagt, es gibt keine Soldaten im Irakkrieg, weil er nicht überzeugt war. Und dann, was ist denn dann passiert? Also was soll da passieren? Ja, das weiß ich nicht, was dann auf lange Sicht passiert, wenn man sich überall auf der Welt dann dabei raushält. Ob man sich dann da vielleicht nicht gute Verbindungen äh, für's, äh, für die Außendarstellung Naja, da muss man halt Prioritäten setzen, also ich meine, ob man ein gutes Verhältnis zum amerikanischen Präsidenten haben möchte und dafür in Kauf nimmt ähm, solche schrecklichen Massaker wie in Kunos, wo über 100 Menschen ums Leben kamen, einfach nur, weil sie sich Benzin holen wollten, ob man das in Kauf nimmt. Also für mich ist dann vollkommen klar, ähm, es geht nicht um irgendeine Amerika-Feindlichkeit oder so, ganz im Gegenteil, auch in den USA gibt es doch viele Menschen, die sagen, dieser Krieg ist sinnlos und dieser Krieg ist, ist, ist völlig falsch und wir müssen die Soldaten dort zurückholen. Und deswegen würde ich sagen, die Menschen in den USA, mit denen ich mich verbunden fühle, ist nicht die amerikanische Regierung, sondern die amerikanische Bevölkerung. Und die leidet auch darunter, dass die USA einen riesigen aufgeblähten ähm, Rüstungshaushalt haben, aber für die Sozialversicherung und die Krankenversicherung der Menschen kein Geld da ist. Also so würde ich die Verbindung schlagen. Warum holt Obama denn die Soldaten nicht jetzt endlich raus? Obwohl das versprochen wird. Naja, im Irak hat er es versprochen, da ist er jetzt auch irgendwie äh, so, ähm, da zieht er die Soldaten ja jetzt auch ab, aber das, der Grund ist natürlich, dass es da ge geostrategische Interessen gibt, ähm, sowohl im Irak als auch in Afghanistan dort auch ähm, drin zu bleiben. Ja, und ja, was sind die geopolitischen Interessen? Also, wo, liegen die? wo drin sind die begründet? Naja, DZÖ, das ist. Im Irak sicher. Ja. Sind wir nicht auch vom Öl abhängig? Naja, also das, äh, das, das stimmt. Aber ja, ich glaube, dass, um jetzt die Brücke zur Energiepolitik zu schlagen, wir natürlich auch genau daran arbeiten müssen, um vom Öl unabhängiger zu werden. Also die Linke fordert ja auch den Ausbau der erneuerbaren Energien, der Umstieg auf erneuerbare Energien. Und ich glaube, dass die Energiepolitik in dem Fall dann auch ein Teil sein kann, ähm, also auch ein, Teil, ein Stück weit Friedenspolitik sein kann. Aber fährst du Auto? Ja. Dein Auto fährt wahrscheinlich mit äh, Benzin. Ja, natürlich fährt das mit Benzin, ja. Das Ganze wird auch so weiterlaufen, weil du halt keine erneuerbaren Energien, außer jetzt Erdgas oder Autogas, aber sonst hm. hast du ja keine Alternative. Somit könnte man ja jetzt unterstellen, dass du zu einem millionsten Teil mit dafür verantwortlich bist, dass die USA Kriege für Öl führt. Weil du ja auch davon partizipierst und halt nicht äh, 100 Euro pro Liter zahlen möchtest. Naja, das würde ich jetzt noch nie sagen. Also wer davon partizipiert, sind die großen... Ähm, sind, sind die Großen wie BP oder Shell, also die profitieren davon. Ja? Und ausfallen. letztlich, naja, also erstmal würde ich sagen, dass die Mineralölkonzerne die Verbraucher ganz schön abzocken. Ja? Also wenn man sich anschaut, wie die Preisentwicklung auch gerade bei Benzin ist. Und ich sage für mich ganz ehrlich, also ich habe ja kein Bedürfnis, Auto zu fahren, sondern ich habe, wie die meisten anderen Menschen, auch ein Mobilitätsinteresse. Ein Mobilitätsbedürfnis. Mobilität muss nicht darüber befriedigt werden, dass jeder Mensch individuell in sein Auto steigt. Und deswegen glaube ich, ist die Frage, wie entwickelt man eine andere Verkehrspolitik und andere Verkehrskonzepte, indem man eben viel mehr auf ähm, öffentlichen Personenverkehr setzt und viel weniger auf den mit motorisierten Individualverkehr, ähm, sehr, sehr sinnvoll. Also ich versuche, also ich für mich fahre auch jede lange Strecke, ähm, wenn es einigermaßen geht, mit der Bahn. Einfach, weil das auch das viel bequemere Reisen ist, muss man auch mal ehrlich zugeben. Ja? Jetzt mal die Bahnpreise mal hinten angestellt, ja? Aber ich glaube, wir müssen an dem Mobilitätsbedürfnis der Menschen ansetzen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Bedürfnis gibt, tagtäglich sich in den Stau zu stellen und die Parkplatzsuche und ähm, im Auto sich durch die Gegend zu hetzen. Ja, aber ist das nicht genau der falsche Hebel, weil in Deutschland das Auto nochmal das, das Wichtigste ist für den, für den Deutschen an sich jetzt, wenn man den so nennen möchte? Ich meine, Nimmt man den Deutschen das Auto weg, sieht es schwierig aus. Und auf lange Sicht wird das halt so sein, weil wir uns einfach nicht erlauben können, dass wir alle Auto fahren. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass, wenn wir jetzt hier in Frankfurt beispielsweise, ich meine, wer fährt denn schon hier in Frankfurt? Viele Menschen fahren nicht mit dem Auto in die Innenstadt, weil sie wissen, sie stehen eh nur im Stau und sie finden keinen Parkplatz. Und ähm, es ist eh nur völlig stressig und nehmen einfach die U-Bahn. Also das Entscheidende ist ja nicht, jemandem sein Auto wegzunehmen, sondern alternative Verkehrsangebote zu schaffen. Also wenn es eben zum Beispiel günstiger wird, den öffentlichen Personennahverkehr zu nehmen als das Auto, Und ähm, wenn der öffentliche Personennahverkehr so ausgebaut ist, dass es eben auch möglich ist, ähm, den öffentlichen Personennahverkehr ähm, zu nutzen, dann ist das eine klare Alternative auch zum Auto. Und dann kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen von sich aus sagen würden, vielleicht brauchen wir in der Familie keine drei Autos, sondern uns reicht ein Auto. Oder vielleicht gibt es auch solche Konzepte wie Carsharing, ähm, dass das funktioniert, weil die Menschen eben nicht mehr jeden Tag gezwungen sind, ins Auto zu steigen und sich in diese Blechlawinen zu stellen. Aber wie soll das, wie soll das bezahlt werden? Wie soll das funktionieren? Öffentlicher Personalverkehr zum erschwinglichen Preis, wie soll das funktionieren? Klar ist, da muss man mehr Geld reinstecken. Ja? Also klar ist, wir brauchen mehr Geld im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs oder generell des öffentlichen Verkehrs. Wir brauchen ähm, günstigere Fahrpreise und das kann nur funktionieren. Es gibt, also es gibt zum Beispiel ähm, eine Diskussion, ob man nicht, ähm, jeder unabhängig von der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, einen gewissen Beitrag zahlt äh, zur, zum, zum, zum äh, Personennahverkehr, ähnlich wie eine Steuer. Ja. Ja? Oder die Frage ist doch auch, warum sollen sich die ganzen Unternehmen eigentlich daran nicht beteiligen? Also Frankfurt, jeden Tag kommen 350.000 Pendler nach Frankfurt. Die kommen ja nicht hierher, um hier Spaß zu haben, sondern die kommen hierher, um hier zu arbeiten. Die Frage ist, warum sollen die ganzen Unternehmen, für die diese 350.000 Pendler arbeiten, können die sich nicht auch beteiligen an der Finanzierung zum Beispiel eines öffentlichen Personennahverkehrs, der funktioniert. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil sie sind ja auch mitverursacher des ganzen Verkehrs. Aber es ist es nicht unfair, jemanden pauschalen Pauschal und zu besteuern? Also jetzt jeden Bürger, damit halt der Personalverkehr bezahlt werden kann, das ist ja tierisch unfair eigentlich. Das ist eine Zwangssteuer die ist per Gesetz nicht erlaubt. Steuern sind immer Zwang. Ja, nee, aber das ist eine aufoktuierte Zwangssteuer ohne Grundlage. Die, die, die entwertet jeder Grundlage. Völlig. Nee, das würde ich so nicht sagen. Also jede Steuer ist natürlich insofern eine Zwangsmaßnahme. Wenn man sich seiner Steuerpflicht entzieht, ähm, dann ist das... Dann, dann macht man sich damit strafbar, ja? ja, und ich meine, also ich für meinen Teil, und ich zahle ja auch ähm, recht hohe Steuern, ich würde meine Steuern sehr viel lieber für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs zahlen, als beispielsweise dafür, dass wir Krieg in Afghanistan führen, oder dafür, dass den Hoteliers eine Milliarde Euro geschenkt wird, weil die FDP meint, die Mehrwertsteuer für Hoteliers senken zu müssen, also das ist ja... Das ist aber auch sinnvoll, weil äh, da habe ich ja auch richtig selber von partizipiert, Ja. ja, auf jeden Fall, das, das hat mich richtig reich gemacht, ja, ja. Dann gibt es, also offensichtlich gibt es ja immer noch 3%, die meinen, das hat die FDP wählen zu müssen. Ja, ja gut. Ist, ist natürlich auch ist interessant, dass die FDP nur die Steuer für Hoteliers gesenkt hat ja, und eben. nicht für Campingplatzbesitzer beispielsweise. Ja. Also, ich meine, das spricht natürlich auch dafür, dass die Klientel der FDP offensichtlich eher in Hotels auf Campingplätzen zu finden ist. Eventuell, ja. ja die FDP ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil. Uh, nee. Da neige ich direkt unfair zu werden, wenn man darüber spricht. Das ist, das ist ja, man soll auch nicht mal auf die, nicht auf die kleinen und schwachen. Ja, ja richtig. richtig. Ähm, die kleinen schwachen. Wie erhalte ich denn mehr netto von meinem Brutto? Gibt es da irgendwie einen Plan? Gibt es da ein Konzept? Irgendwo in der Schublade? <lacht> Naja, da muss man natürlich entscheiden, äh, aus welcher Sicht dann man redet. Also ich meine, ich möchte bei einer ganzen Menge Menschen, dass sie weniger Netto vom Brutto haben. Nämlich bei den Menschen, die richtig Kohle verdienen, ne, und ja, ist, äh, die in den letzten Jahren immer entlastet wurden. Also ich bin halt der Meinung, wenn jemanden richtig hohes Einkommen hat, dann kann der auch einen Spitzensteuersatz zahlen, wie er ja früher unter Helmut Kohl noch üblich war, von 53 Prozent und dann muss er nicht nur 42 Prozent zahlen, auf was Rot-Grün den Spitzensteuersatz gesenkt hat. Ähm, für die Gering- und Mittelverdiener, klar, also da haben wir natürlich einfach eine Ungerechtigkeit im heutigen Steuersystem, dass eben ähm, vor allem die geringen und mittleren Einkommen besonders stark belastet sind. Und wir haben eine zweite Ungerechtigkeit im deutschen Steuersystem, nämlich dass die meisten Steuern mittlerweile aus Arbeit bezahlt werden und nicht mehr aus Kapital. Ja, also das Verhältnis Steuern auf Kapital und Steuern auf Arbeit hat sich zu Ungunsten ähm, völlig, zu, völlig verschoben. Und deswegen sind wir der Meinung, es kann nicht sein, dass Arbeit so stark besteuert wird, aber auf Kapital ähm, so eine geringe Besteuerung erfolgt. Aber wäre es nicht sinnvoller, wenn man die ähm, Versteuerung, generell erstmal einfach bezahlen würde. Wäre das nicht sinnvoller, wenn jeder so eine Steuern ordnungsgemäß einfach entrichtet? Damit meine ich jetzt hauptsächlich in Richtung FDP auch geschossen. Weil ich behaupte jetzt mal, wie auch Volker Pispers sagt, wenn jedes FDP-Mitglied bereit wäre, seine Steuern zu zahlen, dann hätten wir diese Probleme alle nicht. Ist jetzt maximal polemisch dargestellt, aber natürlich ist es so. Also sicher, richtig ist natürlich, dass wir ähm, Schlupflöcher st äh, stopfen müssen ähm, und dass wir ähm, auch an der Stelle der Steuerehrlichkeit mehr machen müssen. Das ist vollkommen richtig. Wir sind ja hier in Hessen, in einem Land, wo es einen Skandal gibt um äh, Steuerfahnder, hier aus Frankfurt, die zwangspsychiatrisiert, die zwangspensioniert wurden, eben weil sie darauf geachtet haben, dass Gutverdienende ihre Steuern vernünftig zahlen und die wurden aus dem Landesdienst entfernt mit nachweislich falschen Gutachten. Selbstverständlich ist das auch ein Ansatzpunkt, selbstverständlich. Also wir müssen dafür sorgen, ähm, dass eben es auch eine Steuerehrlichkeit gibt und dass eben ähm, nicht so viel Geld nach Lichtenstein und sonst wohin ähm, einfach äh, abgezweigt wird. Aber wie Also wir, wir reden ja sehr, sehr, sehr an der Oberfläche. Gibt es was Konkretes von der Linken, wo ich jetzt sagen kann, das ist der Plan, das ist das Ziel und so machen wir das? Da sind wir noch auf die Steuerpolitik vielleicht einfach. Ja? Oder alles, was Finanzpolitik auch Naja, ist. was den Steuervollzug jetzt angeht, kann ich nur sagen, also wir stellen jedes Jahr wieder den Haushaltsantrag, auch im Hessischen Landtag, dass wir 100 zusätzliche Steuerfahnder einstellen. Ja? Also das wäre natürlich für den Steuervollzug unheimlich wichtig, dass wir mehr Betriebsprüfungen haben, dass wir mehr Steuerfahnder haben, die einfach darauf achten, dass Steuern gezahlt werden. Aber grundsätzlich müssen wir auch am Steuersystem was ändern. Was Und deswegen sagen wir, die Wiedereinführung der Vermögensteuer, die wurde ja ausgesetzt 1997, ja. das ist die ähm, ähm, Erhöhung des ähm, der Spitzensteuersatz auf hohe Einkommen, ähm, das ist die Erbschaftssteuer, das ist äh, eine Millionärsteuer, die man erheben kann. Also das sind die Steuern, die sinnvoll sind zu erhöhen. Ne? Ja, aber das sind ja alles Punkte, die ziemlich ungerecht sind, oder nicht? Oder? Nee, die ungerechteste Steuererhöhung ist immer die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Das ist die ungerechteste Steuererhöhung. Hm, für mich ist die ungerechteste die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, weil das sehr wenig Sinn nach unten hat. Meine, das sind ja automatisch keine Wirkung auf unten. Jetzt geben wir mal der, der Hairstylistin, weil Friseuse sagt mhm. man ja nicht mehr, ja. Der, der geben wir jetzt 10% mehr ja, und nehmen dafür einem Spitzensteuersatz 10% mehr weg. Mhm. Das ist ja vorne und hinten nicht. Das ist ja keine Umverteilung. Naja, also der Friseurin, wenn die jetzt angesprochen ist, also der nützt aber auch eine Steuerentlastung nicht, weil Friseurin in der Regel so wenig verdienen, dass sie ohnehin kaum Steuern zahlen. Die braucht den gesetzlichen Mindestlohn. Die Friseurin braucht einen gesetzlichen Mindestlohn, ähm, damit sie ein vernünftiges Auskommen hat. Aber von einem höheren Spitzensteuersatz kann man finanzieren, dass zum Beispiel das Kind der Friseurin einen günstigeren Kita-Platz hat. Von dem kann man finanzieren, dass die Friseurin beispielsweise günstiger den öffentlichen Personennahverkehr nutzen kann. Also darüber kann man ja eine Rahmenbedingung auch schaffen, die dann letztlich auch der Friseurin beispielsweise helfen. Wie hoch soll der Mindestlohn sein? 10 Euro. Die Stunde? Ja. Und damit wird man immer noch nicht reich. Nee, damit wird man nicht reich, aber soll das zwangsverpflichtend sein? Ja, gesetzlich, klar. Was passiert mit jemandem, der seinem Arbeiter das nicht zahlen kann oder will? Also es gibt ja, also ich will das mal sagen, wir haben ja in Deutschland die Situation, dass wir absolut in der Minderheit sind, was in die Europäische Union angeht. In den meisten Ländern der Europäischen Union gibt es einen Mindestlohn. In ähm, über 20 EU-Staaten von 27 gibt es den Mindestlohn bereits. Wir haben mittlerweile ja auch den Praxistest in Deutschland gehabt. Also wir haben ja in einigen Branchen haben wir ja mittlerweile Mindestlöhne. Auch da vorher, wurde vorher gesagt, das wird Arbeitsplätze kosten und das können Leute nicht bezahlen und das geht alles nicht. Das stimmt nicht. Also die Empir Empirie hat gezeigt, es hat keine Arbeitsplätze gekostet, sondern im Gegenteil, in den Bereichen ist sogar Beschäftigung aufgebaut worden. Und deswegen denke ich, für uns ist das Motto, von Arbeit muss man leben können. Das kann einfach nicht sein, dass jemand eine äh, Vollzeitstelle hat und am Ende des Monats immer noch nicht genug Geld hat und ähm, noch zusätzlich aufgestockt werden muss. Das ist einfach eine Bereicherung von Unternehmen auf Kosten der Allgemeinheit. Warum haben viele Menschen Angst vor dem Sozialismus, vor dem Kommunismus, vor dem Marxismus, vor dem Leninismus? Warum? Woher kommt das? Ist das uns einindoktriniert worden durch US-amerikanische Besatzung? Oder woher Nein, das? Das, ist einfach, das sind ganz konkrete, praktische Erfahrungen damit und, und geschichtliche Erfahrungen. Das ist doch logisch. Also ich meine, in der, Im Namen des Sozialismus oder im Namen des Kommunismus sind äh, zum Teil Verbrechen angerichtet worden. Da, da sind... Ähm, die Menschen hatten keine Freiheiten, also was im Namen des Sozialismus alles gemacht wurde, natürlich kann ich das auch verstehen, dass jemand erstmal sagt, also Sozialismus, das ist jetzt, das, das ist jetzt nicht so gut gewesen. Ja? Also deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir sagen, Sozialismus ist was anderes, als was Stalin und andere daraus gemacht haben, sondern Sozialismus hat was mit Selbstemanzipation von Menschen zu tun ja? und Stalin und andere haben das, was man als Sozialismus eigentlich bezeichnet, in sein Gegenteil verkehrt. Und deswegen möchte ich den Begriff des Sozialismus, aber auch die Ideen des Sozialismus, nicht Menschen, ähm, eben nicht Menschen überlassen, die das ins Gegenteil verkehrt haben. Was ist dein Sozialismusbegriff? Also wahrscheinlich nicht nur deiner, oder ist es deiner, oder ist es der von der Partei Die Linke? Naja, ich denke, wenn man heute nach Sozialismus fragt, dann kriegt man natürlich auch in der Partei Die Linke verschiedene Antworten. Ne? Also ich meine, für uns ist klar, Sozialismus ohne Demokratie kann nicht funktionieren, ähm, sondern Sozialismus ist Demokratie. Also wahre Demokratie kann man auch erst haben, wenn man eben nicht mehr Herrschaftsverhältnisse zueinander hat, weil der eine Arbeitgeber und der andere Arbeitnehmer ist und der eine ganz viel Geld hat und der andere ganz wenig und eben Abhängigkeitsverhältnisse bestehen. Ich definiere... Äh, ich ganz ja, Ich, ich sag, definiere Sozialismus als eine Gesellschaft ohne politische Unterdrückung, ohne ökonomische Ausbeutung, eine Gesellschaft, in der wir in Frieden miteinander leben, in der Profitinteressen nicht im Vordergrund steht, sondern und in der die Menschen gleichberechtigt sind und nicht der eine Mensch über dem anderen steht. Was wäre denn so etwas, womit du gar nicht konform gehen würdest innerhalb der Partei Die Linke? Gibt es da was, wo du sagst, da gehe ich persönlich nicht konform mit, da kann ich nicht hinterstehen? Naja, eigentlich. Eigentlich nicht. Also wir haben ja gerade ein neues Grundsatzprogramm äh, verabschiedet und natürlich gibt es immer Sachen, wo man sagt, da wäre ein bisschen anders, besser und aber so grundsätzlich, was ich, jetzt irgendwas, was ich grundsätzlich nicht teile, habe ich eigentlich nichts. Das ist, warum betreibst du Politik? Warum? Weil ich der Meinung bin, dass diese Gesellschaft so ungerecht ist und ähm, so fehlerhaft ist, dass man sie verändern muss. Was wären denn so letzte Worte, die du halt äh, mitteilen wollen würdest? So, so als letzte Worte sozusagen, die du für, für die Hörer hättest und wo ich mich dann danach bedanken will. Vielleicht brauchst so du letzte Worte, so eine Message hätte ich gerne vielleicht, die du halt äh, loswerden willst. Ein Leitsatz, ein Leitspruch. Dein Lieblingsgedicht. <lacht> Ähm, äh, na ja, ich, äh, okay. <lacht> <lacht> naja, ich. Naja, ich will vielleicht abschließen, weil sich das ja auch an Occupy vor allem auch richtet. Ich glaube. Ähm, Dass einfach durch diese Bewegung ein wichtiges Zeichen gesetzt wird, dass es sich lohnt zu wehren, dass man eine Öffentlichkeit damit erreichen kann, dass es eine hohe Zustimmung dafür gibt, und dass es heute darum geht, diese Gesellschaft zu demokratisieren. Und ähm, diese Gesellschaft ist heute besetzt von wenigen, und es wird Zeit, dass die Interessen der Mehrheit heute auch wieder als Teil ja wieder praktische Politik werden. Dann würde ich mich jetzt herzlich bei dir bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Da draußen wartet ja eine Schar von Menschen wahrscheinlich auf dich. Naja, die warten nicht auf mich. Ja, aber, ja doch schon, irgendwie schon. Ich sage vielen Dank und tschüss. Danke, tschüss.